Агата Крісті. Вбивство у прохідному дворі. Розділ перший. Пенні неопудало, сер. Замазура хлопчак чарівно посміхнувся. Ну, вже ні. відрізав старший інспектор Скотленд-Ярду Джеп. І ось що, синку. Далі було батьківське повчання. Ошелешений хлопчак накивав п'ятами, коротко й виразно кинувши своїм юним приятелям. Щоб мені? «Оце вляпався! Лягавий переодягнений!» Компанія дременула за ним, виспівуючи на все горло. «Пам'ятатимем затято завжди, листопада п'яте, коли сталася ота, змова, гай порохова. Причин немає забувати, то й далі будемо співати». Супутник інспектора, низенький, немолодий уже чоловік з яйцеподібною головою, посміхнувся у пишні вуса. «Чудово, джепе!» – сказав він. «Ви блискуче проповідуєте. Вітаю вас!» «День Гая Фокса – це просто розгул братства. «Цікавий пережиток!» – задумливо промовив Еркюль Пуаро. «Фейерверки все ще з тріском вибухають у небесах, хоча людина, в пам'ять про яку їх запускають, і її діяння давно забуті». Старший інспектор кивнув. «Так». Дітлахиці навряд чи знають, хто такий Гай Фокс. Скоро взагалі виникне плутанина. Чому 5 листопада влаштовується фейерверк? Для прославлення чи ганьби? Спроба підірвати англійський парламент була страшним гріхом чи доблесним подвигом? Джеб засміявся. З другим погодиться дуже і дуже багато хто. Вони звернули з магістралі у відносну тишу прохідного двору. Пообідавши разом, добрі друзі вирішили дійти до квартири Пуаро і обрали цей найкоротший шлях. Але й сюди долинав тріск фейерверків, а в небі розсипалися золоті дощі. «Дуже зручний вечір для вбивства», – зауважив Джеб із професійним інтересом. «Звуку пострілу, наприклад, ніхто не почує». «Мене завжди дивувало, як рідко злочинці використовують подібні обставини», – сказав Еркюль Пуаро. «А знаєте, Пуаро, мені іноді просто хочеться, щоб ви кого-небудь убили». «Мій дорогий, так, мені було б цікаво подивитися, як ви це зробите». «Мій любий джепе, якщо вже я когось уб'ю, у вас не буде жодного шансу дізнатися, як я це зроблю». Швидше за все, ви просто не дізнаєтеся, що сталося вбивство. Джеб засміявся з добродушною поблажливістю. Ну і нахабний живий типчик, вигукнув він. Наступного ранку о пів на одинадцяту у квартирі Еркюля Пуаро задзвонив телефон. Алло, алло. Так, це я. Говорить Джеб. Пам'ятаєте, ми вчора йшли до вас через двір Бартслі Гарденс. «Звісно. І як ми обговорювали, як легко застрелити когось, поки вибухають усі ці фейерверки?» «Так-так. Ну то в цьому прохідному дворі, у будинку 14, сталося самогубство. Молода вдова, місіс Аллен, я зараз їду туди. Хочете зі мною?» «Прошу вибачення, але хіба тих, хто обіймає таку важливу посаду, як ви, мій любий друже, посилають розслідувати самогубство?» «Гадали? Ні, не посилають. Річ у тім, що нашому медику щось там не подобається. То ви хочете? Здається мені, що це якраз для вас». «Звісно, хочу. Номер чотирнадцятий», – ви сказали. Фуаро підійшов до будинку номер чотирнадцять у дворі Бартслі Гарденс саме тієї хвилини, коли перед дверима зупинилася машина з джепом і трьома його підлеглими. Будинок номер 14 одразу впадав у вічі. Біля входу півколом стояли мешканці двору, шофери та їхні дружини, посильні, добре одягнені перехожі, інші роздяви та незліченні діти. Усі вони жадібно дивилися на двері. Перед ними стояв поліцейський у формі, стримуючи натиск цікавих. Жваві молодики працьовито клацали фотоапаратами, а щойно з'явився джеб, кинулися до нього. «Поки що для вас нічого немає», – твердив Джеп, відмахуючись від них. Він кивнув Пуаро. «А, ось і ви. Ходімо до будинку». Вони швидко піднялися сходами, двері за ними зачинилися, і всі п'ятеро опинилися у тісному передпокої, перед ще одними крутими сходами. Якийсь чоловік вийшов на верхній майданчик, упізнав Джепа і покликав. «Сюди, сер. Джеп із Пуаро піднялися сходами і увійшли до маленької спальні. «Я подумав, сер, можливо, мені для початку коротко викласти факти?» «Дуже добре, Джеймсоне», – сказав Джеп. «Я слухаю». Дільничний інспектор Джеймсон почав свою розповідь. на, сер, місіс Аллен, жила тут із подругою міс Плендерлі. Міс Плендерлі гостювала у друзів за містом і повернулася лише сьогодні вранці». Відчинила двері своїм ключем і дуже здивувалася, що у квартирі ніби нікого немає. До них о дев'ятій зазвичай приходить жінка прибирати. Вона піднялася нагору. Двері кімнати її подруги виявилися замкненими. Осмикала ручку. Потім стукала, гукала, але все марно. Зрештою вона стривожилася і зателефонувала до відділку. Це було о 10.45. Ми приїхали і зламали двері. Місіс Аллен лежала на підлозі з наскрізною кульовою раною в голові. У руці у неї був автоматичний пістолет Веблі 25-го калібру. Тож усе ніби вказувало на самогубство. «Де зараз, міс Плендерлі?» «Внизу, у вітальні, сер. Дуже холоднокровна ділова панночка, як на мене. І голова на плечах є. Я зараз спущуся до неї, тільки переговорю з бретом. У супроводі Пуаро він перейшов через майданчик у кімнату навпроти. До них повернувся високий літній чоловік і привітально кивнув. «Вітаю, Джепе! Ради, що ви приїхали! Тут щось не так!» Джеп підійшов до нього, а Еркюль Пуаро окинув кімнату швидким поглядом. Вона була зеркером і, помітно, більша за кімнату навпроти, причому якщо та була спальною і лише спальною, ця, вочевидь, слугувала і вітальною. Сріблясті стіни, смарагдово-зелена стеля. На вікні модерністські фіранки. Срібний візерунок по зеленому тлу. Широкий диван під смарагдово-зеленим шовковим покривалом з безлічю золотих і срібних подушок. Старовинне бюро горіхового дерева, горіхова шафка і кілька модерністських стільців із блискучої хромованої сталі. На низькому скляному столику стояла попільничка – повна недопалків. Геркуль Пуаро делікатно понюхав повітря. Потім підійшов до джепа, який стояв над трупом. На підлозі, мабуть, зісковзнувши сковзнувши з хромованого стільця, лежала молода жінка років 27. Блондинка з тонкими рисами обличчя, практично без слідів будь-якої косметики. Миле, трохи сумне, можливо, дещо простакувати обличчя. Біля лівої скроні запеклася грудка крові. Пальці правої руки охоплювали руків'я маленького пістолета. На ній була проста темно-зелена вечірня сукня з високим комірцем. То в чому ж річ, брете? Позанормальна, відповів лікар. Якщо вона застрелилася, то цілком могла впасти зі стільця саме так. Двері були замкнені, на вікні всі засувки засунуті. Усе так, а що не так. «Подивіться на пістолет. Я до нього не торкався. Чекаю дактилоскопіста. Але ви і так побачите, про що я». Джеб і Пуаро, ставши на коліна, уважно придивилися. «Розумію», – сказав Джеб, підводячись. «Він лежить у зігнутих пальцях. Здається, ніби вони його стискають, а вони його навіть не тримають. Щось ще?» «Більш ніж достатньо. Зброя у неї в правій руці. Але погляньте на рану». Пістолет був майже притиснутий до голови над лівим вухом. Над лівим, зауважте. Гм. протягнув джеб. Тримаючи його в правій руці, вона під таким кутом вистрілити не могла. Фізично неможливо, на мій погляд. Руку так вигнути ще вдалося б, але не вистрілити. Отже, так. Її застрелили, а потім спробували створити видимість самогубства. Але як же замкнені двері та вікно? На це запитання відповів інспектор Джеймсон. Вікна зачинені на засовки, сер, але хоча двері замкнені, ключами не знайшли. Джеб кивнув. Так, дурний прорахунок. Той, хто стріляв, ідучи, замкнув двері в надії, що ключа ніхто не шукатиме. Це нерозумно, пробурмотів Пуаро. Та годі, Пуаро, друже, не вимагайте від усіх такого блискучого інтелекту, як ваш. На практиці саме про такі дрібниці і забувають. Двері замкнені, їх зламують. Бачать мертву жінку, пістолет у неї в руці. Безперечне самогубство. Вона для цього й замкнулася. А про ключі не згадають. Ще добре, що міс Плендерлі здогадалася викликати поліцію. Вона могла б попросити одного-двох шоферів допомогти їй із дверима. І вже тоді б про ключі зовсім не подумали. Так. Правильно, відгукнувся пуаро, і справді, вчинили б саме так. Поліція це ж останній засіб, чи не так? Він усе ще дивився на труп. Вас щось зацікавило? запитав Джек недбало, але очі у нього загорілися. Пуаро похитав головою. Я дивився на її годинник. Він нахилився і ледь торкнувся кінчиком пальця витонченого інкрустованого дорогоцінним камінням годинника на чорній муаровій стрічці, що охоплювала зап'ястя небіщиці. «Шикарна річ!» – зауважив Джеб. – «Поштує чималих грошей!» Він запитально нахилив голову, не зводячи очей з Пуаро. «Може тут і заритий собака?» «Можливо, так, можливо!» Пуаро поглянув на бюро. Воно чудово вписувалося у кольорову гаму кімнати. Відкидна кришка. У центрі стояла масивна срібна чорнильниця, дещо заважка для нього. Перед нею гарний зелений бювар. Ліворуч на тальці зі смарагдово-зеленого скла лежали срібна ручка, паличка зеленого сургучу, олівець і дві поштові марки. Праворуч від бювара стояв механічний календар, що показував день тижня, число і місяць. У скляному стаканчику красувалося яскраво-зелене гусяче перо. Воно, здавалося, привернуло особливу увагу Поаро. Він вийняв його зі стаканчика і оглянув, але на загостреному кінчику не було слідів чорнила, просто прикраса і нічого більше. А от перо срібної ручки було все у засохлому чорнилі. Він подивився на календар. Вівторок, 5 листопада, сказав Джеб. Учорашнє число. Все правильно. Він повернувся до Брета. Скільки вона тут пролежала? Вбита вона була вчора ввечері об одинадцятій годині тридцять три хвилини, відчеканив бред і усміхнувся, помітивши подив на обличчі джепа. Вибачте, старий, не втримався. Хочеться побути магом і чарівником, як у романах. А якщо серйозно, близько одинадцятої. Плюс-мінус година. А, а, я вже вирішив, що годинник у неї на руці зупинився. Він і зупинився, але о на п'яту. А о чверть на п'яту, слід розуміти, її аж ніяк убити не могли. Викиньте це з голови. Фуаро тим часом зайнявся Бюваром. Це ви правильно, сказав Джеб, але й тут не пощастило. Верхній аркуш у стопці промокального паперу бездоганно білий. Куаро переглянув решту. Те саме. Потім він взявся за кошик для сміття. У ньому лежало кілька розірваних листів та рекламок. Розірвані вони були лише навпіл, і прочитати їх було легко. Прохання про пожертву від якогось товариства допомоги демобілізованим, запрошення на коктейль 3 листопада, запрошення на примірку від Кравчині і рекламки – оголошення про розпродаж у хутряному магазині, каталог універмагу. «Нічого вартого уваги», – зауважив Джеб. «Так, дивно», – відгукнувся Пуаро. «Через те, що вона не залишила записки, як зазвичай буває при самогубствах?» «Саме так. Тобто ще один доказ, що це не самогубство». Джеб попрямував до дверей. «Ну, моїм хлопцям час братися до справи», а ми візьмемося за міс плендерлі. Вийдете Пуаро?» Пуаро, здавалося, на відірвався від бюро та його вмісту. Вже на порозі він обернувся і ще раз поглянув на смарагдову зелень гусячого пера. Розділ другий. Двері, біля підніжжя вузьких крутих сходів, вели до великої вітальні, власне, кажучи, перебудованої стайні. На грубо потіньковані стіни були завішані гравюрами та естампами. Вони побачили двох жінок. У кріслі біля каміна, тримаючи руки над вогнем, сиділа підтягнута брюнетка років 27-28. Літня огрядна жінка з мотузяною сумкою в руці говорила їй. І до того, міс, у мене серце захололо, що я ледь на ногах стояла, і треба, щоб саме цього ранку Брюнетка досить різко перебила її. «Досить, місіс Пірс. Ці джентльмени з поліції, якщо я не помиляюся». «Міс Плендерлі?» – запитав Джеб. Брюнетка кивнула. «Так, а це місіс Пірс. Вона щодня приходить прибирати у нас». Невгамовна місіс Пірс скористалася нагодою. «І я якраз казала міс Плендерлі, що треба ж такому статися. Саме цього ранку в моєї сестри Луїзи Мот трапився напад. А крім мене немає нікого, а рідна кров усе-таки рідна кров, що б ви там не казали. Ну, я й подумала, що місіс Аллен не розсердиться, хоча й терпіти не можу підводити моїх дамочок». Джеб вправно перебив її. «Це правильно, місіс Пірс, цілком правильно, але чи не проведете ви інспектора Джеймсона на кухню, щоб він коротко записав ваші свідчення?» Позбувшись балакучої місіс Пірс, яка пішла із Джеймсоном, продовжуючи торохтіти безупину, Джеб знову звернувся до брюнетки. Старший інспектор Джеб, міс Плендерлі, а тепер чи не розповісте ви мені все, що вам відомо? Звісно, з чого почати? Її самовладання було вражаючим. Жодного натяку на гори чи потрясіння, якщо не враховувати майже неприродну стриманість. «Ви повернулися сьогодні вранці. О котрій годині?» «Приблизно о пів на десяту. І побачила, що місіс Пірс, стара брехуха, ще не прийшла. А це часто трапляється». Джейн Плендерлі знизала плечима. «Рази два на тиждень вона з'являється о дванадцятій або й зовсім не приходить. Приходити вона має о дев'ятій, але, як я вже сказала, двічі на тиждень або їй не здужається». Або захворіє хтось із її родичів. Усі прихожі прибиральниці на один копил. І на загальному тлі вона ще не така погана. А чи давно вона у вас? Трохи більше місяця. Попередня крала всілякі дрібниці. Що було далі, міс Плендерлі? Я заплатила таксисту, занесла до передпокою валізу і, переконавшись, що місіс Пірс не прийшла, Піднялася до спальні, привела себе до ладу і вирушила привітатися з Барбарою з місіс Аллен. Двері виявилися замкненими. Я посмикала за ручку, постукала, але вона не відповіла. Тоді я спустилася сюди і зателефонувала до поліції. Пробачте, швидко сказав Пуаро, ви не подумали про те, щоб спочатку виламати двері за допомогою якогось водія у дворі. Вона глянула на нього холодними зеленувато-сірими очима, ніби оцінюючи його. Ні, якось на думку не спало. Мені завжди здавалося, якщо щось сталося, слід звертатися саме до поліції. То виходить, ви припускали, мадмуазель, що щось сталося? Звісно. Через те, що ваш стукіт залишився без відповіді, але ж ваша подруга могла прийняти снодійне або вона не користувалася снодійним, Різко відповіла Джейн Плендерлі. Або ж вона поїхала і замкнула двері. Навіщо б їй було замикати двері? Та й у будь-якому разі вона залишила б мені записку. А вона не залишила вам записки? Ви абсолютно впевнені? Звісно впевнена. Я б її одразу побачила. Її том став ще різкішим. А ви, запитав Джеб, не подумали подивитися у замкову шпарину, міс Плендерлі? «Ні», – повільно відповіла Джейн Плендерлі. «Якось не спало на думку. Але я б усе одно нічого не побачила, адже у шпарині був ключ». Вона запитально подивилася на Джепа з невинним здивуванням. Хуаро усміхнувся у вуса. «Ви вчинили абсолютно правильно, міс Плендерлі», – сказав Джеп. «Гадаю, у вас не було причин думати, що ваша подруга може скоротити собі віку?» «Звісно, ні». Вона не здавалася стривоженою чи пригніченою. Настала пауза, помітна пауза, але врешті дівчина відповіла «Ні, ні». «Ви знали, що у неї є пістолет?» Джейн Плендерлі кивнула. «Так, вона привезла його з Індії і тримала у себе в спальні». Гм, а дозвіл на нього у неї був?» «Напевно, але точно я не знаю». А тепер, міс Плендерлі, розкажіть, будь ласка, про місіс Аллен усе, що ви знаєте. Чи давно ви з нею знайомі, чи є у неї родичі, ну і так далі. Джейн Плендерлі кивнула. Я знайома з Барбарою років п'ять. Познайомилися з нею за кордоном, точніше кажучи, в Єгипті. Вона поверталася до Англії з Індії, а я деякий час працювала в школі в Афінах і дорогою назад вирішила провести кілька днів у Єгипті. Ми познайомилися на пароплаві під час екскурсії по Нілу, відчули взаємну симпатію і заприятелювали. Я саме збиралася знайти когось, щоб разом винайняти квартирку чи невеликий будиночок. Барбара була зовсім самотня, і ми подумали, що зможемо порозумітися. – І порозумілися? – запитав Пуаро. – Цілком… У нас у кожної були свої друзі та знайомі, у Барбари швидше світські, а у мене – з артистичних кіл. Так, мабуть, було навіть краще. Хуарона хилив голову, а Джеб запитав. Що вам відомо про близьких, місіс Аллен, та про її життя до того, як ви познайомились? Джейн Плендерлі знизала плечима. Досить мало. Якщо не помиляюся, її дівоче прізвище – Армітейдж. Ну, а її чоловік? Наскільки я розумію, він був не надто приємною людиною. Здається, добряче пив. Та й помер нібито дуже швидко, за рік чи два після весілля. У них була донька, але вона померла, коли їй було три роки. Барбара мало розповідала про чоловіка. Здається, вона вийшла за нього років 18. Потім вони поїхали на Борнео чи ще в якусь діру, куди відсилають паршивих овець але оскільки розмови на цю тему для неї були, вочевидь, дуже важкими, я їх уникала. Не знаєте, чи були у місіс Аллен якісь фінансові труднощі? Ні, жодних, я абсолютно впевнена. Борги? Щось іще в такому ж роді? Ні, ні, я переконана, що такого ж тибу неприємностей у неї не було. Я мушу поставити вам ще одне запитання і сподіваюся, міс Плендерлі, ви поставитеся до нього без упередження. Чи був у місіс Аллен близький друг або друзі? Джейн Плендерлі холодно перебила його. Вона була заручена, якщо ви це маєте на увазі. А прізвище її нареченого? Чарльз Лавертон Вест, член парламенту від якогось містечка в Гемпшері. Вона давно була з ним знайома? Трохи більше року. А заручена? Два, ні, мабуть, три місяці. «Не знаєте, вони сварилися?» «Ні», – міс Плендерлі похитала головою. «Це було б дуже дивно. Барбара завжди уникала сварок». «Коли ви востаннє бачили місіс Аллен?» «Минулої п'ятниці, перед тим, як я поїхала». «А місіс Аллен на суботу та неділю залишилася в місті». «Так, вона кудись збиралася в неділю зі своїм нареченим». «А де були ви?» «Лейдлс Гол, Лейдлс, графство Есекс. Прізвище ваших друзів – містер і місіс Бентнік. І ви поїхали від них лише сьогодні вранці. Так, мабуть, дуже рано. Містер Бентнік підвіз мене машиною. Він виїжджає так, щоб устигнути до себе в контору на десяту. Розумію. Джеб схвально кивнув. Відповіді міс Плендерлі були чіткими та переконливими». Поваро собі запитав. Якої ви думки про містера Лавертона Веста? Вона знизала плечима. А яке це має значення? Імовірно, жодного, але я хотів би дізнатися вашу думку. Я якось про це не замислювалася. Він молодий, 31 рік, може 32, честолюбний, чудовий оратор, вочевидь, хоче досягти в житті багато чого. А це плюс чи мінус? Ну... Міс Плендерлі замислилась. Як на мене, він пересічний, жодних оригінальних думок і трішки пихатий. «Серйозними вадами все це назвати не можна, мадмуазель», – зауважив Пуаро з посмішкою. «Ви так гадаєте?» У її тоні почулася легка іронія. «Ну, можливо, з вашої точки зору вони і серйозні». Він уважно стежив за нею і, помітивши, що вона злегка зніяковіла, поспішив скористатися цим. Ну, а місіс Аллен, вона їх, імовірно, не помічала. Ви маєте рацію, Барбара вважала його дивовижним, дивилася на нього його ж очима. Ви були прив'язані до вашої подруги? М'яко запитав Пуаро. Він помітив, що її пальці стиснули коліно, а брови ледь сунулися, проте відповіла вона безбарвним голосом. Ви маєте рацію. «Ще одне, міс Плендерлі», – сказав Джеб. «Ви з нею не сварилися? Між вами не виникало жодних непорозумінь?» «Жодних? Через її заручини, наприклад?» «Звісно, ні. Я була дуже рада, що вона почувалася щасливою». Після короткого мовчання Джеб запитав. «Отже, наскільки вам відомо, у місіс Аллен не було ворогів». Цього разу Джейн Плендерлі відповіла після помітної паузи і її тон різко змінився. Я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі під ворогами. Ну, наприклад, усі ті, кому її смерть могла бути вигідною. Це просто смішно. Вона жила на дуже скромний дохід. І хто його успадкує? Знаєте, сказала Джейн Плендерлі з легким подивом у голосі, я уявлення про це не маю. Можливо, що і я. Тобто, якщо вона залишила заповіт. І жодних ворогів у будь-якому іншому сенсі, швидко запитав Джеб. Наприклад, у когось були рахунки з нею? Не думаю. Характер у неї був дуже лагідний і поступливий. Вона була напрочуд милою та симпатичною. Перший холодний, спокійний голос злегка здригнувся. Уаро ледь кивнув. Коротше кажучи, сказав Джеб, останнім часом настрій у місіс Аллен був чудовим – вона не мала жодних фінансових труднощів і була щасливо заручена. Тобто жодних причин для самогубства у неї не було. Чи не так? Так. Джеб підвівся зі словами Вибачте, мені треба переговорити з інспектором Джеймсоном і вийшов із кімнати. Еркюр Пуаро залишився наодинці з Джейн Плендерлі. Розділ третій. Кілька хвилин панувала тиша. Джейн Блендерлі кинула на вусатого чоловічка швидкий погляд, а потім мовчки втупилася перед собою. Проте деяка напруженість у її позі видавала, що вона відчуває його присутність. Сиділа вона нерухомо. Коли нарешті Пуаро заговорив, сам звук його голосу, здавалося, приніс їй полегшення. Тоном світської бесіди він запитав. «Коли ви затопили камін, мадмуазель?» «Камін?» – перепитала вона неуважно. – А, одразу, як приїхала, вранці? – До того, як піднялися нагору чи після? – До. – Так, так, а вже ж, звісно. І вугілля вже лежало в ньому. Чи ви його поклали? – Звісно, лежало. Мені просто треба було розпалити тріски. У її голосі чулося легке роздратування. Вона безсумнівно думала, що він просто намагається підтримати розмову. А можливо, так воно і було. У будь-якому разі він вів далі тим самим легким тоном. Але ваша подруга, я помітив, що в неї у спальні є лише газовий камін. Джейн Блендерлі відповіла байдуже. Це єдиний справжній камін у квартирі, усі інші газові. І готуєте ви теж на газу. Здається, тепер усюди газові плити. Саме так, велика економія часу. Розмова зупинилась. Джейн Плендерлі постукувала по підлозі носком туфлі. Потім раптом сказала. «Цей чоловік – старший інспектор Джеб. Він користується авторитетом?» «Він дуже досвідчений і так користується авторитетом. Працює наполегливо, ретельно і рідко щось упускає. Он як!» – пробурмотіла вона. Хуаро уважно стежив за нею. Його очі у відблисках вогню здавалися дуже зеленими. Він запитав стиха. «Смерть вашої подруги була для вас великим потрясінням?» Страшенним. У її голосі прозвучала глибока щирість. «Ви нічого подібного не чекали?» «Звісно, ні». «Тож, імовірно, спочатку вам здалося, що цього не може бути, що це просто не могло статися». М'яке співчуття в його тоні, здавалося обезброїло Джейн Плендерлі. Вона відповіла квапливо, природно, вже не стримуючись. «Саме так, навіть якщо Барбара і вбила себе, мені досі не віриться, що вона була здатна застрелитися. Але ж у неї був пістолет». Джейн Плендерлі нетерпляче відмахнулася від його слів. «Так, але цей пістолет був, ну, відлунням минулого». Адже колись вона жила в дикій глушині і зберігала його за звичкою, лише за звичкою. Я в цьому абсолютно впевнена. Але чому ви так упевнені? Ну, зважаючи на її слова. Наприклад, голос у нього був дуже лагідним, дружнім, таким, що схиляв до відвертості. Якось ми говорили про самогубство, і вона сказала, що найпростіше було б закрити всі щілини, увімкнути газ і просто лягти в ліжко. Я відповіла, що, як на мене, неможливо лежати й чекати, а вона заперечила, що ні за що б не застрелилася. По-перше, боялася б, що тільки поранить себе, а по-друге, від самої думки про те, як гримне постріл, їй стає не по собі. – О, воно як, – сказав Пуаро. – Справді дивно, адже, як ви мені щойно сказали, її спальня опалюється газом. Джейн Плендерлі поглянула на нього дещо розгублено. Правді, не розумію, просто не розумію, чому вона не обрала газ. Хуаро похитав головою. Так, якось дивно, неприродно. Так, усе це неприродно. Я все ще не можу повірити, що вона вкоротила собі віку. Але ж це може бути тільки самогубством. Ну, є ще одна можливість. Не розумію. Хуаро подивився їй просто в очі. Це може бути і вбивство. Ні, ні, Джейн Плендерлі здригнулася, наче від удару. Ні, ні, яке жахливе припущення. Жахливе, не сперечаюся, але воно здається вам неправдоподібним. Та ж двері були замкнені зсередини, і вікно теж. Двері були замкнені, так, але от зсередини чи ззовні, невідомо. Бачите, ключа там не було. Але якщо його не було, – вона змовкла, – виходить спальню замкнули зовні, інакше він був би десь у середині. Але це не виключено, адже спальню поки що не обшукали, або вона могла викинути його з вікна і хтось його підібрав. – Вбивство, – пробурмотіла Джейн Плендерлі. Вона зважувала цю можливість і її розумне, смагляве обличчя набуло зосередженого вигляду. «Мабуть, мабуть, ви маєте рацію. Якщо це вбивство, то має бути якась причина. Вона вам невідома, мадмуазель?» Джейн Плендерлі похитала головою. Проте Пуаро знову здалося, що вона щось приховує. Тут відчинилися двері і зайшов джеб. Пуаро підвівся. «Я обговорював із міс Плендерлі можливість того, що смерть її подруги не була самогубством», – сказав він. Джеб на мить розгубився і зміряв Пуаро поглядом, сповненим докору. «Поки ще зарано робити ті чи інші висновки», – відповів він, – «але ми завжди враховуємо всі можливості, і на даний момент нам більше сказати нічого». «Розумію», – стиха відповіла Джейн Плендерлі. Джеп підійшов до неї. «Міс Плендерлі, ось це ви коли-небудь бачили раніше?» На його долоні лежав невеликий овал із синьої емалі. «Ні, ніколи». Джейн Плендерлі похитала головою. «Вона не ваша і не місіс Аллен?» «Звісно, ні, адже жінки, як правило, їх не носять». «А, то ви знаєте, що це таке?» «Ну, ніякої загадки тут немає. Уламок чоловічої запонки, чи не так?» Розділ четвертий «Ця дівуля досить зарозуміла», – поскаржився Джеб. Вони повернулися до спальні місіс Аллен. Труп уже сфотографували і відвезли. Дактилоскопіст обробив кімнату і поїхав. «У всякому разі не варто вважати її дурненькою», – зауважив Пуаро. «Вона зовсім не дурна. Навпаки, на рідкість розумна і практична дівчина». «По-вашому, це вона?» запитав Джеб із легкою надією, адже нагода у неї була. Її алібі ми добре перевіримо. Посварилися через цього молодика, майбутнього парламентського світила. Надто вже уїдливо вона про нього відгукувалася. Щось тут не так. Складається враження, що вона сама була до нього небайдужа. А він дав їй відкоша. Характер у неї такий, що вона кого завгодно здатна прибрати, якщо їй заманеться і при цьому не втратити голови. Так, треба буде як слід зайнятися її алібі. Надто вже у неї всі кінці сходяться. А Есекс – це ж зовсім поруч. Повно потягів. А той автомобіль? Треба буде перевірити, чи не пішла вона, наприклад, учора спати раніше, поскаржившись на головний біль. Ви маєте рацію, погодився Пуаро. І в будь-якому разі, вів Далі Джеп, вона щось приховує. ж? Ви теж це відчули? Щось їй відомо. Хуаро задумливо кивнув. Так, це впадало в очі. У тому й біда в подібних випадках, поскаржився Джеб. Люди мовчать іноді з найбільш шляхетних міркувань. І за це їх навіть засуджувати не можна, друже мій. Звісно, тільки нам це роботи не полегшує, буркнув Джеб. Зате дає нагоду блискуче продемонструвати нашу винахідливість, утішив його Пуаро. До речі, що з відбитками пальців? Явне вбивство. На пістолеті жодного відбитка. Його спочатку протерли, а потім сунули їй у руку. Навіть якби їй вдалося викрутити лікоть, немов якійсь акробатці, пістолет мав би залишитися у неї в руці. І протерти його після смерті вона ніяк не могла. Так, звісно, стріляв хтось інший. Ну, а більше відбитки нічого не дали. Жодного на дверній ручці, жодного на вікні. Висновки напрошуються. А всюди ще повно відбитків місіс Аллен. Джеймсон щось дізнався? Від прибиральниці? Ні. Наплела вона багато, але нічого до пуття не знає. Підтвердила, що Аллен і Плендерлі були в гарних стосунках. «Я відправив Джеймсона навести довідки у дворі. Треба буде поговорити з містером Лавертоном Вестом, з'ясувати, де він був і що робив учора ввечері, а поки що пориємося в її паперах». І він одразу почав ритися. Іноді, крекнувши, простягав щось Пуаро. Обшук тривав недовго. Документів у бюро було небагато. Усі розкладені по комірках і акуратно помічені. Зрештою джеб, зітхнувши, випростався. «Небагато, га?» «Так, ви маєте рацію». «І майже все в ажурі. Оплачені рахунки, два-три ще неоплачені, але все по дрібницях. Усякі запрошення, записочки від знайомих». Він поклав долоню на стос із семи-восьми листів. «Та ще чекова книжка і банківська розрахункова книжка. Вона вам про щось говорить?» Так, місіс Аллен заборгувала своєму банку. «Щось іще?» Фуаро усміхнувся. «Ви мені влаштовуєте іспит?» «Ну так, я помітив те, про що ви думаєте. Три місяці тому 200 фунтів, виписаних на своє ім'я, і 200 фунтів взято вчора. А на корінцях чеків – нічого. І більше на себе великі суми не виписувалися, тільки дрібні, до 15 фунтів. І ось що». В будинку цих грошей немає чотири фунти, десять шилінгів в одній сумочці і пара шилінгів у другій. По-моєму, ясно. Що вона сплатила цю суму вчора? Так, але тільки от кому. Відчинилися двері і зайшов інспектор Джеймсон. Ну, Джеймсони щось з'ясували? Так, сер, дещо. Щоправда, пострілу ніхто не чув. Дві три жінки стверджують, ніби чули, але, вочевидь, видають бажане за дійсне. Під час фейерверку нічого розчути було неможливо. «Саме так?» – буркнув Джеб. «Що ще?» Учора, другу половину дня і вечір, місіс Аллен провела вдома. Повернулася ще до п'ятої. Потім вийшла близько шостої, але просто, щоб кинути лист у скриньку біля воріт. Приблизно пів десяту під'їхав автомобіль Маркіс Волову. З нього вийшов чоловік. За описом років сорок п'ять. Міцної статури, військова виправка, синє пальто, котелок, коротко підстрижені вуса. Джеймс Гок, що живе в будинку номер 18, каже, що він і раніше заїжджав до місіс Аллен. «45», – повторив Джеб, отже не Лавертон Вест. Цей чоловік пробув у квартирі близько години, поїхав приблизно о 10.20. У дверях зупинився і переговорив із місіс Аллен. Хлопчак Фредерік Гок. Тинявся поблизу і чув, що він сказав. А що він сказав? Ну, то подумайте і повідомте мені. Вона щось відповіла, а він – дуже добре, до побачення. Потім сів у свою машину і поїхав. О двадцятій хвилині на одинадцяту задумливо промовив Пуаро. Джеб потер перенісся. Отже, о десятій двадцять місіс Аллен була жива, сказав він. Ще щось? Більше нічого, сер, мені дізнатися не вдалося. Шофер із будинку 22 повернувся о пів на одинадцяту, а вранці він обіцяв своїм дітлахам, що влаштує з ними феєрверк. Вони на нього чекали. І їхні дворові приятелі теж. Він запустив кілька ракет, і всі, хто був у дворі, дивилися тільки на них. А потім усі лягли спати. І до 14-го будинку ніхто не заходив. Та ні, ніхто наче нічого такого не бачив, але з іншого боку вони могли й не помітити. Гм, протягнув Джеб. Щоправда, то правда. Що ж, доведеться розшукати джентльмена з військовою виправкою та вусами щіточкою. Цілком очевидно, що він останній, хто бачив її живою. Хто б це міг бути? На це нам може відповісти міс Плендерлі, зауважив Пуаро. Може й може, похмуро відгукнувся джеб. Та чи схоче? Не сумніваюся, за бажання вона могла б дуже нам допомогти. Ну а ви як, Пуаро, друже, ви ж довго просиділи з нею віч на віч. Невже ви не виступили в манері отця сповідника? Вона ж так часто вам допомагала, га? Пуаро винувато розвів руками. На жаль, ми говорили лише про газові каміни. Газові каміни, гидливо повторив джеб. «Що це з вами, старий? Ми тут уже бозна скільки, а вас цікавлять гусячі пера та кошики для сміття. Так-так, я бачив, як ви сунули носа в кошик унизу. Щось знайшли?» «Каталог квіткових цибулин та старий журнал», – зітхнувши, відповів Пуаро. «Але навіщо вам взагалі знадобилося в них порпатися? Якщо хтось захоче позбутися небезпечних документів чи ще якихось папірців – Кидати їх у кошик для сміття він не стане. Ваше зауваження цілком слушне, але ж іноді викидають якісь дрібниці. Тон Пуаро був надиво смиренним, проте джеб поглянув на нього дуже підозріло. «Ну, – сказав він, – я знаю, чим займуся далі. А ви?» «А я продовжу пошуки дрібниць, – сказав Поаро. Мені ще залишається сміттєвий бак». Він випурхнув із кімнати, – і Джеб досадливо скривився йому вслід. «Схибнувся», – мовив він, – «ну, просто схибнувся». Інспектор Джеймсон шанобливо промовчав. Але його обличчя набуло з верхнього виразу справжнього британця. «Ну так, чого від них і чекати від іноземців?» Потім він сказав байдужим тоном. «То ось він який, містер Еркюль Пуаро. Я про нього чув». «Мій старий приятель», – пояснив Джеб. І, звісно, зовсім не такий недоумкуватий, яким здається. Але починає здавати, починає здавати. Як-то кажуть, впадає в дитинство, сер, підказав Джеймсон. Вік дається в знаки. І все-таки, зітхнув Джеб, хотів би я знати, що у нього на думці. Він підійшов до бюро і здивовано втупився у зелене гусяче перо. Розділ п'ятий Джеб саме розпочав бесіду з черговою дружиною шофера, третьою, за рахунком, коли біля нього виник Еркюль Пуаро, ступаючи безшумно, як кішка. «Фух», – сказав Джеб, – «ви мене просто налякали. Щось з'ясували?» «Не те, що хотів». Джеб знову повернувся до місіс Джеймс Гок. «То ви кажете, що й раніше бачили цього джентльмена. «Так, сер, і мій чоловік теж. Ми його одразу впізнали». «Послухайте, місіс Гок, ви, жінка, спостережлива, я ж бачу, і, напевно, знаєте все про всіх у дворі. І ви, жінка, прониклива, дуже прониклива, я одразу зрозумів». І навіть не почервонівши, він повторив цей комплімент утретє. Місіс Гок розправила плечі, і обличчя в неї стало надприродно розумним. «То підкажіть мені, які вони, місіс Аллен та міс Плендерлі? Як вони жили? Весело?» Постійні вечірки і таке інше. Та ні, сир, нічого подібного. Вечорами, правда, бувало, кудись вирушали, особливо місіс Аллен. Але вона була справжня леді. І міс теж. Ну, ви розумієте. Не те, що деякі в тому кінці двору, яких я могла б назвати, як би схотіла. От, скажімо, місіс Стівенс. Якщо вона й справді місіс. Навіть говорити гидко, що вона витворяє. Та вже ж, звісно перебив джеб, вправно перекриваючи фонтан красномовства. «Ви надали мені надзвичайно важливі відомості, місіс Гок. Тож, виходить, місіс Аллен та міс Плендерлі користувалися повагою». «Так, сер, дуже приємні дами. Особливо місіс Аллен. Завжди знаходила ласкаве слівце для дітлахів. У неї, у бідолашної, я чула, донька померла, зовсім маленька». Ну що ж, я от і сама трьох поховала, і от що скажу?» «Так-так, дуже сумно. Ну, а міс Плендерлі?» «Теж дуже хороша панночка, тільки от різкувата, розумієте? Пройде повз, головою кивне, а щоб поговорити з тобою, то зась. Але нічого поганого я про неї не скажу. Що так, то так. З місіс Аллен вони ладнали?» «Дуже навіть, сер, Ні тобі сварок, нічого іншого». «Жили дружно й по-доброму. Хочу, місіс Пірс, запитайте». «Так, ми з нею вже розмовляли. А нареченого місіс Аллен ви бачили?» «Звісно, сер, він туди часто заглядав. Член парламенту, я чула». «А вчора ввечері був не він?» «Ні, сер, навіть не схожий зовсім». Місіс Гук випрямилася, у її голосі крізь манірність проривалося хвилювання. І якщо хочете знати, сер, то ви даремно таке думаєте. Місіс Аллен була не з таких, я вам точно кажу. Ну і нехай вона сама була, все одно не повірю, хоч ріжте. Я так уранці Гогу і відрізала. Місіс Аллен була справжня леді, так що ти свої натяки оближ. Я ж знаю, що у чоловіків на думці, ви вже вибачте. Паскудство всяке. Пропустивши цю образу вуха, Джеб запитав. Правда, що ви бачили, як він прийшов і як пішов? Так, сер, а може, щось чули ну, наприклад, що вони сварилися? Ні, сер, та й як би це? Звісно, якщо кричати, то чути буває, тут не посперечаєшся. Ось у тому кінці всім відомо, як місіс Стівенс шпетить свою служницю, зовсім залякала бідну дівчинку. Вже ми всі їй радили, щоб вона попередила про звільнення, так ні? Жалування дуже вже хороше. Вдача, звісно, як у відьми, але вона й платить за неї. Тридцять шилінгів на тиждень. Але нічого такого в номері чотирнадцять ви не чули, поспішно перебив джеб. Ні, сер. те від фейерверка такий тріск стояв і тут, і на вулиці, а мій Едді брови собі обпалив мало недочиста. Цей чоловік пішов о двадцятій хвилині на одинадцяту? Може, й так, сер, сама-то я не бачила, але Гоп каже, що так, а він чоловік надійний, брехати не буде. Але як він ішов, ви бачили? І що він говорив у дверях? Ні, сер, далеченько було. Просто бачила у віконці, що він стоїть у дверях і розмовляє з місіс Аллен. І її теж бачили? Так, сер, вона біля самих дверей стояла. А як вона була одягнена, не запам'ятали? Та ні, сер. Та й що запам'ятовувати було? Не помітили, домашня на ній була сукня чи вечірня? Ні, сер, не помітила. Хуаро задумливо подивився на вікно над ними, а потім перевів очі на будинок номер 14. Усміхнувся і обмінявся з джепом промовистим поглядом. А як одягнений був джентльмен? У синє пальто і котелок, чепурний такий і показний. Джеб поставив ще кілька запитань, а потім узявся за юного Фредеріка Гока, жваве бісеня, якого аж розпирало від власної значущості. «Так, сер, я чув, як вони розмовляли. Ну то подумайте і повідомте мені, – каже джентельмен. Вічливо так. А вона теж щось сказала, а він відповів, ну добре, до побачення, і сів в автомобіль. Я йому дверцята відчинив, тільки він мені нічого не дав» додав хлопець скорботним голосом. І тоді він поїхав. «А що сказала місіс Аллен? Ти не розчув?» «Та ні, сер. Може, згадаєш, у що вона була одягнена? Якого кольору на ній була сукня, наприклад?» «Ні, сер. Розумієте, я ж її не бачу. Вона, мабуть, за дверима стояла?» «Мабуть», – погодився Джеб. «А тепер, синку, я хочу, щоб ти мені відповів, добряче подумавши і нічого не сплутавши, «Якщо не знаєш чи не пам'ятаєш, прямо так і скажи. Ясно?» «Ясно, сер». І хлопець очікувально втупився в нього. «Хто з них зачинив двері? Місіс Аллен чи джентльмен?» Вхідні двері?» «Звісно, вхідні». Хлопчак замислився. Від зусилля він навіть заплющив очі. «По-моєму, вона, сер». «Ні, не вона. Він зачинив». Грюкнув так, що аж луна пішла, а сам стриб в автомобіль, наче кудись дуже квапився. «Молодець, бачу, тебе не проведеш. Тримай шести пенсовик». Відпустивши Фредеріка Гога, Джеб повернувся до свого друга, і обоє повільно кивнули. «Не виключено», – сказав Джеб. «Так, висновки напрошуються», – погодився Пуаро. В його очах горіли зелені вогники, як у кішки. Розділ 6. Повернувшись до вітальні будинку номер 14, Джеб не став витрачати часу на передмови, а одразу взяв бика за роги. «Послухайте, міс Плендерлі, може краще буде діяти відкрито? Це одно, врешті-решт усе з'ясується». Джейн Плендерлі підняла брови. Вона стояла біля каміна. «Я не розумію, про що ви говорите». «Це правда, міс Плендерлі?» Вона знизала плечима. Я відповіла на всі ваші запитання і не бачу, яку ще допомогу можу вам надати. На мою думку, дуже велику, якщо побажаєте. Але ж це тільки ваша думка, старший інспектор, чи не так? Джеб помітно почервонів. Мені здається, втрутився Пуаро, мадмуазель зрозуміє причину ваших запитань, якщо ви поясните їй стан справ. Ну, це просто. Факти міс Плендерлі такі. Ви знайшли свою подругу в спальні з кульовою раною в голові та пістолетом у руці. Двері та вікно були замкнені. На перший погляд, це могло бути лише самогубством. Але це не самогубство. Лікар виявив істину, щойно почавши огляд. Як? Її іронічна стриманість зникла. Вона нахилилася, напружено вдивляючись у його обличчя. Пістолет був у неї в руці, але пальці його не стискали. Далі. На пістолеті не було жодного відбитка пальців. І розташування рани свідчить, що стріляв хтось інший. Потім. Вона не залишила передсмертної записки, що при самогубствах трапляється вкрай рідко. І хоча двері були замкнені, ключа в кімнаті знайти не вдалося. Джейн Плендерлі повільно відійшла від каміна і сіла в крісло навпроти них. «Он воно що?» «Я з самого початку відчувала, що вона не могла вбити себе. І виявилося, що маю рацію. Її вбив хтось інший». Майже хвилину вона мовчала, глибоко замислившись. Потім підвела голову і подивилася на них. «Ставте мені стільки запитань, скільки знадобиться», – сказала вона. «Я постараюся відповісти на них, наскільки це в моїх силах». «Учора ввечері», – почав Джеб, – до місіс Аллен приходив якийсь чоловік. За описом йому близько 45 років. Військова виправка, вуса-щіточка, чепурний. Їздить на автомобілі з Ви його знаєте? Звісно, я не можу гарантувати, але за описом це ніби майор Юстис. Хто такий майор Юстис? Розкажіть мені про нього все, що вам відомо. Барбара була з ним знайома в Індії – Тут він з'явився близько року тому і відтоді іноді заходив до нас. Він був другом, місіс Аллен. Тримався як друг, сухо відповіла міс Плендерлі. І як вона до нього ставилася? Не впевнена, що він їй дуже подобався. Власне, я впевнена, що він був їй неприємний. Але поводилася вона з ним привітно. Так. А у вас не було враження? Постарайтеся згадати, міс Плендерлі. «Вам ніколи не здавалося, що вона його боїться?» Джейн Плендерлі замислилася. Потім відповіла, «Так, мабуть. У його присутності вона завжди трималася трохи нервово. А з містером Лавертоном Вестом він не був знайомий?» Вони один раз зустрілися у нас, але один одному не сподобалися. Точніше майор Юстис всіляко намагався зачарувати Чарльза, але Чарльз на цей гачок не клюнув. У Чарльза дуже тонкий нюх на людей, які не... Ну, не зовсім те. «А майор Юстес не зовсім те, як ви висловилися?» запитав Пуаро. «Більш ніж...» – сухо відповіла вона. «Досить вульгарний і взагалі не того кола. Тобто не справжній джентльмен. На губах Джейн Плендерлі ковзнула посмішка – але вона відповіла цілком серйозно. Ні. Вас дуже здивує, міс Плендерлі, якщо я висловлю припущення, що цей джентльмен шантажував місіс Аллен. Джеб навіть нахилився на стільці, щоб побачити, яке враження справить його запитання. І був більш ніж задоволений. Вона здригнулася, щоки почервоніли, долоня з силою опустилася на ручку крісла. Он воно що! Якою ж я була дурепою, що не здогадалась? Ну, звісно ж. Ви гадаєте, що таке припущення близьке до істини, мадмуазель? – запитав Пуаро. Я була повною ідіоткою, що не подумала про це сама. Останні півроку Барбара кілька разів позичала у мене невеликі суми, і я бачила, як вона щось підраховувала у своїй розрахунковій книжці. Але я знала, що вона суворо стежить, аби не перевищити своїх витрат. «І не тривожилася. Але, звісно, якщо їй доводилося сплачувати великі гроші...» «А її поведінка цьому не суперечила, так?» – запитав Пуаро. «Ані трохи. Вона трималася нервово. Навіть іноді здавалася наляканою. Зовсім не такою, як раніше». «Вибачте», – м'яко перебив Пуаро, – «але раніше ви говорили зовсім інше. Це різні речі». Джейн Плендерлі нетерпляче відмахнулася від його слів. Пригніченим її настрій назвати було не можна, тобто про самогубство вона не думала, але шантаж. Так, як шкода, що вона мені не довірилася, я б одразу послала його під три чорти. Але ж він міг піти не під три чорти, а до містера Лавертона Веста, зауважив Пуаро. Так, повільно промовила Джейн Плендерлі, це правда. Не знаєте, чим він міг їй погрожувати? – запитав Джеб. маю найменшого уявлення. Вона похитала головою. Але, знаючи Барбару, не можу повірити, що це було щось серйозне. Ось тільки... – вона замовкла. Барбара, як би це висловити, у деяких відношеннях була дурненькою. Її нічого не варто було налякати. Власне кажучи, готова здобич шантажиста. «Мерзотник». Останнє слово вона вимовила з люттю. «На жаль», – сказав Пуаро, – «у цьому злочині все ж кереберть. Зазвичай жертва вбиває шантажиста, а не навпаки». Джейн Плендерлі сунула брови. «Так, мабуть. Утім, я можу собі уявити, що за певних обставин... Наприклад...» «Припустімо, Барбара відчула, що більше не може. Вона погрожує йому своїм безглуздим пістолетиком». Він хапає її за руку, починає виривати, ненавмисно спускає гачок і вбиває її. Потім, нажаханий, намагається видати вбивство за самогубство. «Не виключено», – сказав Джеб. «Ось тільки одне!» Вона запитально подивилася на нього. Майор Юстис, якщо це був він, пішов о 10.20 і попрощався з місіс Аллен у дверях. «О!» Обличчя у неї витягнулося. «Розумію». Вона замовкла на кілька секунд. «Але ж він міг повернутися потім», – додала вона повільно. «Скажіть мені, міс Плендерлі», – вів далі Джеб, «де місіс Аллен зазвичай приймала гостей? Тут чи в кімнаті на горі?» «І там, і там. Але тут ми або влаштовували спільну вечірку, або я приймала своїх друзів. Бачте, ми з самого початку домовилися, що Барбара візьме велику спальню» і користуватиметься нею і як вітальною, а я беру маленьку і користуюся вітальною внизу. Якщо майор Юстес з'явився вчора ввечері, заздалегідь про це домовившись, у якій кімнаті, на вашу думку, місіс Аллен його б прийняла? Думаю, що тут, із певним сумнівом у голосі сказала вона, тут не така інтимна обстановка. Однак, якщо вона, наприклад, збиралася виписати чек, то запросила б його нагору, адже тут ніякого письмового приладдя немає. Джеб похитав головою. «Тільки не чек. Місіс Аллен учора взяла з банку 200 фунтів готівкою, і жодних слідів цих грошей у будинку ми не знайшли. Вона віддала їх цьому мерзотнику? Бідолашна моя Барбара, бідолашна!» Фуаро делікатно кашлянув. Можливо, звісно, ви маєте рацію, і сталася нещасна випадковість. Проте не можна не дивуватися тому, що він раптом знищив джерело регулярного доходу. Нещасний випадок? Та ні, він розлютився, втратив контроль над собою і застрелив її. А, то ось що ви думаєте.